Capitolul 33 Estela părea de o frumusețe și mai diafană în mantia de călătorie, îmblănită, decât păruse vreodată chiar și pentru mine. Se purta mai cuceritor decât o făcuse vreodată și mi s-a părut că schimbarea se datora influenței domnișoarei Heavisham. Stătea în stația de diligențe din curtea Hanului și Estela mi arăta care sunt bagajele. După ce le-am cules pe toate, mi-am amintit... Deoarece între timp uitasem totul, cu excepția ei, că nu cunoșteam destinația spre care se îndrepta. Mă duc la Richmond, îmi spuse. Povestea este că există două Richmonduri, unul în Surrey și altul în Yorkshire, iar pe mine mă interesează cel din Surrey. Sunt zece mile de drum până acolo. Trebuie să iau o trăsură și tu trebuie să mă însoțești. Uite să culețul meu cu bani, tu trebuie să plătești. Ei, dar trebuie să iei banii. Nu avem de ales, nici tu, nici eu. Trebuie să ne supunem instrucțiunilor primite." Nu ne este îngăduit să facem după cum dorim, tu și cu mine." În timp ce mă privea, întinzându-mi săculețul cu bani, mă gândeam încrezător că vorbele ei ar fi putut să aibă un alt tâlc. Le rostise trufași, dar nu cu neplăcere. Trebuie să trimit după o trăsură, la Vrei să aștepți puțin aici?" Da, trebuie să aștept puțin aici și să bea un ceai. Iar între timp tu ai grijă de mine." Își brațul într-al meu, ca și cum așa trebuia să facă, iar eu mă adresai unui chelner, care se uita la diligență de parcă era prima oară când vedea așa ceva, cerându-i să ne conducă într-un salon particular în care să putem lua ceaiul. La cuvintele acestea, chelnerul scoase din buzunar un șervet, un obiect vrăjit, fără de care n-ar fi fost în stare să afle drumul sus pe scări, și ne conduse într-un bârlog întunecat, prevăzut cu o oglindă care micșora total nefolositoare, dacă ținem seama de mărimea bârlogului, o sosieră pentru pește și saboții cuiva. Mi-am arătat dezaprobarea pentru acest loc, așa că ne-a condus într-o altă odaie, cu o masă pentru treizeci de persoane. În foc, sub o movilă de praf de cărbune, se zărea o foaie de caiet răsucită și scorojită. După ce privim ormanul stins, dând din cap, lua comanda... Cum însă acesta se dovedi doar un ceai pentru doamna, omul ieși din odaie într-o stare de deprimare avansată. Mi-am dat seama, că, așa cum de altfel, că aerul din odaie, fiind un amestec puternic de grajd și de ciorbe, te putea duce cu gândul că afacerea cu diligențe nu era prea înfloritoare, iar proprietarul întreprinzător pusese cai la fiert pentru susținerea sectorului de bucătărie al hanului. Și totuși, pentru mine, odaia aceea însemna totul, pentru că în ea se afla Estela. Mi se părea că alături de ea aș fi putut trăi fericit toată viața în odaia aceea. Nu uitați că nu eram deloc fericit și că dădeam seama prea bine de asta. Unde te duci la Richmond?" am întrebat-o. Urmează să trăiesc pe picior mare și să locuiesc la o doamnă care are, sau zice care posibilitatea de a mă scoate în lume, de a mă recomanda, de a-mi prezenta tot felul de oameni și de a mă prezenta și pe mine lor. Bănuiesc că o să-ți placă schimbarea și admirația." Da, cred că da." Îmi răspunsese cu atâtea detașare încât i-am replicat." Vorbești de parcă ai vorbit despre altcineva." De unde știi cum vorbesc eu despre alții?" Hai, hai," spuse Estela, înzâmbind încântător, nu-mi cere să iau lecții de la dumneata. Așa vorbesc eu. Cum te împaci cu domnul Pocket?" E foarte plăcut cu el, cel puțin." Mi se părea că-mi scapă o șansă." Cel puțin," repetă Estela, Atât de plăcut cât poate fi un loc unde nu te afli și tu. Prostănacule, spuse Estela cu un glas foarte stăpânit, cum poți rosti o asemenea absurditate. Amicul dumitale, domnul Matthew, bănuiesc că e superior celorlalți membri ai familiei. Cu mult superior, nu dușmănește pe nimeni. Să nu continui cu decât pe sine însuși, îmi tăie Estela vorba că și nu pot suferi soiul ăsta de oameni. Dar am auzit că e într-adevăr un om dezinteresat și că e deasupra oricărei invidii și dujmănii mărunte. Sunt convins că ai toate motivele să susții acest lucru. Dar nu ai toate motivele să susții același lucru despre rudele lui, spuse Estela, dând din cap cu o privire gravă, dar și bagiocoritoare, pentru că o asaltează pe domnișoara Heavisham cu relatări și reclamații împotriva dumitale. Te pândesc, te bârfesc, scriu scrisori despre dumneata uneori anonime, și ești cel mai mare chin și singura preocupare a vieților. Nici nu poți să-ți închipui câtă ură îți poartă oamenii aceia. Sper că nu-mi fac niciun rău. În loc să răspundă, este la izbucnii râs. Mi s-a părut o reacție ciudată și am privit-o destul de nedumerit. După ce încetă râse cu poftă, nu prefăcut, i-am spus fios, așa cum vorbeam de obicei cu ea, trag nădejde că n-ai să te bucur dacă mi-ar face rău. Nu, nu, fi liniștit." spuse Estela. fi sigur că râd, fiindcă nu le merge. O, oh, ce pățesc oamenii aceia de la domnișoara Heavisham! Râse din nou însă și acum, după ce îmi spusese motivul pentru care râdea, râsul ei mi se părea ciudat, fiindcă, deși nu mă îndoiam că era sincer, parcă râdea prea mult pentru un lucru atât de nensemnat. Mă gândeam că ar mai trebui să existe și un alt motiv pe care nu-l cunoșteam. Îmi ghici gândul și spuse. Nici pentru dumneata nu e ușor să ghicești cât mă bucur când văd cum le sunt zădărnicite planurile acestor oameni sau ce plăcut sentiment am când îi văd cât de ridicol se poartă, pentru că dumneata n-ai fost crescut în casa aceea ciudată de când erai mic. Eu am fost. Dumitale nu s-a ascuțit mintea din cauza intrigilor urzite de ei, intrigi nevinovate, ascunse sub masca simpatiei, a milei și a altor sentimente blânde și duioase. Mie mi s-a ascuțit. Dumitale, nu ți s-au deschis treptat ochii mari și rotunzi de copil, descoperind impostoarea aceea de femeie care, noaptea când se trezește din somn, socotește cât sunt de mari depozitele de liniște sufletească pe care le are. Mie mi s-au deschis. Estela nu mai glumea acum și nici nu readucea la lumina amintiri de suprafață. Mi-aș fi dorit să fiu motivul acelei priviri, chit că ar fi trebuit să mă lepă de toate speranțele mele. Pot să-ți spun două lucruri, adăugă Estela. Mai întâi că, în ciuda zicalei care spune că picătura de apă distruge piatra, poți fi convins că oamenii aceștia nu pot. Nu vor putea niciodată să te distrugă în ochii domnișoarei Heavisham în nicio privință, însemnată sau nu. În al doilea rând, să știi că-ți sunt îndatorată, fiindcă din pricina dumitale își irosesc în zadar toate forțele să fie atât de meschini. Uite mâna mea în semn de recunoștință. M ntinse în glumă mâna, căci umbra de tristețe dispăruse, iar eu i-am luat-o și am dus-o la buze. Măi, ce băiat caraghios”, spuse Estela. Chiar nu vrei să ții seama de avertizmente?" Sau v să mi săruți mâna în același spirit cu care te-am lăsat eu odată să mă săruți pe obraz? Ce fel de spirit?" am întrebat-o. Dăm voie să mă gândesc puțin. Un spirit de dispreț față de lingușitori și intriganți." Dacă răspund da... Poți să te mai sărut odată pe obraz? Trebuia să mă întreb înainte de a atinge mâna. Dar dacă îți face plăcere, poți. M-au aplecat. Chipul ei era pietrit ca al unei statui. Acum, spuse Estela, depărtându-se de mine în clipa în care buzele mele i-au atins obrazul, îngrijește-te să-mi aducă ceaiul mai repede și să mă duci la Richmond. Îmi durera că revenise iar la tonul acela, ca și cum tovărășia ne-ar fi fost impusă, iar noi eram niște simple marionete. De fapt, orice în legătură cu ea mă îndurera, indiferent de tonul adoptat când mi se adresa, știam că nu pot să mă încred în el, nici să-mi clădesc vreo speranță, și totuși nu mă lăsam, în pofida neîncrederii și a lipsei de speranță. De ce era nevoie să repet acest lucru de mii de ori? N-avea cum să se schimbe. Am sunat după cea, iar chelnerul reapărut, ținând în mână cheia vrăjită și aducând rând pe rând vreo cinzeci de adausuri pentru băutura de mai sus, fără însă vreo urmă de ceai, o tavă, cești și farfurioare, farfurii întinse, cuțite și furculițe și alte tacâmuri, chiar cuțite de tăiat friptura, linguri de toate felurile, solnițe, o brioșă meschină vârâtă cu cea mai mare precauție sub un capac greu de metal, moise-n sub forma unui bol de unt moale, înconjurat de fire de pătrunjel, o felie de pâine albă acoperită cu zahăr pudră, Două bucăți triunghiulare de pâine pe care se imprimaseră urmele grătarului, în cele din urmă, chelnerul intră nesigur pe picioare cu o expresie întipărită pe chip care exprima efortul și suferința, aducând un ceainic butuhanos. După acest ritual urmă o pauză prelungită, apoi omul se întoarse cu un bol scump după înfățișare care conținea câteva rămurele. Pe acestea le acum fundat în apă fierbinte și astfel, din toate accesoriile de mai sus, am reușit să obțin o ceașcă de nu mai știu ce pentru Estela. După ce am achitat nota, fără să uit de chelner, fără să nu mi-amintesc de grăjdar și ținând socoteala și de jupăneasă, într-un cuvânt, după ce am izbutit să mituiesc tot localul, aducându-l într-o stare de vrajbă și dispreț, iar săculețul stelei se ușură mult, ne-am suit într-o trăsură și am pornit. Am cotit spre Cheapside, după care trăsura prinse să se e urcând pe strada Newgate. Curând ne-am aflat pe subzidurile acelea de care mi era atât de rușine. Ce loc e ăsta?" mă întrebă Estela. M-am prefăcut prostește că nu le recunosc de la început. Apoi am lămurit-o. După ce privi clădirea, își trase capul înapoi și murmură. Nefericiți!" Nu cred că aș mai fi mărturisit că o vizitasem pentru nimic în lume." Domnul Jaggers, i-am spus eu, ca să pun totul ușurel în seama altcuiva, se bucură de faima de a cunoaște tainele acestui loc sinistru, mai bine decât oricare alt om din Londra. Cred că domnul Jaggers cunoaște tainele tuturor locurilor, remarcă Estela coborând glasul. Cred că îl întâlnești or nu? Nu l-am văzut niciodată la aceleași intervale, de când mă știu. De fapt, îl cunosc la fel de puțin ca și atunci când avea învățam să vorbesc. Dar tu ce știi despre el? A început să-l cunoști mai bine? Îndată ce m-am obișnuit cu felul lui neîncrezător de a fi totul a mers strună. Sunteți cunoștințe apropiate? Am luat odată masa acasă la el." mi spuse Estela, gemuindu-se pe banca trăsurii, care are o casă ciudată." Da, e un loc ciudat. Mă feream să spun prea multe despre tutorele meu, chiar și ei." Dar aș fi apucat să-i povestesc despre masă din strada Gerard dacă nu ne-am fi trezit deodată orbit de lumina gazului. Mi s-a părut atât timp cât a durat că și lumina aceea era însuflețită și pătrunsă de simțământul de neînțeles care mă cuprinsese mai înainte. Iar când am ieșit din strălucirea ei, atât eram de orbit, de parcă străbătusem un fulger. Conversația a alunecat spre alte subiecte, mai ales despre străzile prin care treceam și despre cartierele Londrei din acea parte a orașului sau din alta. Orașul era aproape necunoscut pentru ea, pentru că nu părăsise niciodată tovărășia domnișoarei Heavisham înainte de a pleca la Paris, iar atunci doar trecuse prin Londra, odată l-a dus și odată l-a întors. Am întrebat-o dacă tutorele meu primise vreo însărcinare cu privire la ea cât timp avea să rămână la Londra. Îmi răspunse apăsat, Doamne ferește! Și atâta tot. Era imposibil să nu observ că Estela își pusese în gând să mă cucerească, că încerca să fie cât mai atrăgătoare și că era hotărâtă să mă câștige chiar cu prețul unei lupte. Însă asta nu mă făcea mai fericit, căci dacă n-ar fi vorbit pe tonul acela, care arăta clar că alții... Ne sortiseră unul altuia, tot aș fi simțit că este stăpână pe inima mea pentru că așa era pofta și nu pentru că s-ar fi înduioșat dacă mi-ar fi zdrobit-o și ar fi zvârlit o cât col. Când am trecut prin Hammersmith, i-am arătat unde locuia domnul Matthew Pocket, spunându-i că nu era departe de Richmond și că nădăjduiam să o mai văd din când în când. Da, sigur, urmează să mă vezi. Urmează să vii la mine de câte ori crezi de cuvință. Urmează să vorbesc despre tine, familiei, unde voi locui. De altfel s-a și vorbit." Am întrebat-o dacă familia la care mergea era numeroasă. Nu, sunt numai două persoane, mama și fica. Mama e o doamnă din alta societate și nu se dă în să mai sporească veniturile." Mă mir că domnișoara Hevisham s-a îndurat să se despartă din nou de tine atât de curând." Asta face parte din planurile domnișoarei Heavisham cu privire la mine, Pip," spuse Estela oftând, ca și cum ar fi fost obosită. Trebuie să-i scriu mereu, să o văd regulat și să o înștiințez cum o duc. Eu și bijuteriile, fiindcă acum sunt aproape toate ale mele." Era prima oară când îmi spunea pe nume. înțeles că o făcuse special și știa că voi păstra această clipă ca pe o icoană. Ajunse în Richmond mult prea repede iar locul pe care îl căutam era o casă lângă parc clădirea era arătoasă și boierească în care rochile cu malacov peruciile pudrate inimioarele lipite pe obraz hainele brodate ciorapii răsfrânți manșetele cu volane și spadele se bucurasere de multe zile de glorie unii dintre pomii bătrâni din fața casei erau încă tăiați în formele la fel de convenționale și de nefirești ca și malacovurile, peruciile și rochile încorsetate. Dar și pomii se aflau foarte aproape de locurile hărăzite lor în alaiul mare al celor morți și era evident că nu peste mult timp se vor alătura și ei celorlalți pe drumul învăluit de tăcere. Un clopot cu glas dogit, care presupun că în vremurile de demult se adresase casei cu Iată rochia verde cu malacovii, iată sabia cu tu de diamante, iată pantofii cu tocuri roșii și safirul albastru, răsună solemn în lumina lunii și două menajere, rumene la față, ieșiră grăbite, să o întâmpine pe Estela. Și-a și apoi de grabă cu ferele ei. Estela mintinse mâna, am zâmbit și mură ură noapte bună și funghițită și ea. Continuam să stau în fața casei, gândindu-mă cât de fericită și fi fost dacă aș fi trăit în aceeași casă cu ea, deși știam că alături de ea fusesem întotdeauna nefericit. M-am suit într trăsură ca să mă întorc la Hammersmith cu inima strânsă și am coborât cu inima și mai grea. La ușă am descoperit-o pe micuța Jane Pocket, care se întorcea de la o petrecere cu micuțul ei logodnic. Îl fericeam pe micuțul logodnic în ciuda faptului că trebuia să se supună toanelor lui Flopsen. Domnul Pachet era în grădină și ținea o cuvântare. Era un orator neîntrecut în privința chipzuinței în gospodărie, iar tratatele lui despre comportamentul față de copii și servitori erau considerate drept cele mai prețioase manuale în domeniu. Doamna Pocket era însă acasă și era ușor nelămurită, deoarece mititelului se dăduse o cutie cu ace, ca să stea liniștit în timpul absenței inexplicabile a lui Millers, care ieșise cu o rudă înregimentată în infanterie. Lipsau mai multe ace decât ar fi fost sănătos să fie întrebuințate de un pacient la o vârstată de fragedă, fie pentru uz extern sau cantăritor. Domnul Pachet avea reputația de a da cele mai bune sfaturi practice, având o percepere clară și sănătoasă asupra lucrurilor, precum și o judecată cât se poate de limpede, așa că îmi trecut prin minte să-mi descar inima în fața lui. Aruncându-mi însă din întâmplare ochii asupra doamnei Pachet, care citea cartea privitoare la titlurile de noblețe, după ce prescrisese un leac suveran pentru și anume la culcare, mi-am spus, E, poate nu." Mai bine nu.